da, Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție România în direct într-o zi destul de complicată. O zi, după ce seară, Departamentul de Stat al Statelor Unite a dat publicității un comunicat destul de dur la adresa, adică atât de dur pe cât se poate da, aș zice eu, într-o relație cu un aliat, mai mult de atât, deja după aia trecem la alte lucruri. Um... Adică ieșim din sfera de alianță, cu atât mai mult de alianță strategică, un comunicat prin care ce cere pur și simplu Parlamentului României să se oprească, să se oprească, să renunțe la legiferarea, la schimbarea legilor justiției. Tonul este oarecum ultimativ, să știți. V-am spus, în termeni uh, diplomatici, să înseamnă foarte mult ceea ce s-a întâmplat. Iar reacțiile au fost foarte diverse. Și oarecum așteptate, în sensul că, adică anticipate, în sensul că cei mai mulți care protestează au zis băi, vin americanii în jurul nostru, în sprijinul nostru, ceea ce poate fi corect, poate fi corect. Ceilalți au zis, măi, dar nu e posibil să ne spună noi americanii, cum să zică par Parlamentului România, americanii, ce să legifereze și ce să nu legifereze. De exemplu, Tudorel Tader a spus, da, americanii și ei se exprimă cum li se permite să exprime. Domnul Șerban Nicolae a zis, domnule, Ignitor, gnitor. Chiar domnul Predoiu de la PNL a zis este inacceptabil să ne vorbească în felul ăsta. Păi, da. Cine suntem noi? Suntem și noi aici, stăpâni, în țara noastră. Am avut și noi alegeri. I-am ales pe unii care au zis că îi modifică legile justiției, că și că, și că, și că, că o să se bată cu Uniunea europeană, că o să se bată cu americanii, că o să îndrepte țara spre ruși. N-au zis așa în campanie electorală? Nu? Ei, uite, asta avem în momentul de față. Este e momentul în care intervin americanii. De aceea, astăzi, o să mă abțin să mai comentez altceva, mai ales că am comentat deja destul și o să vă dau dumneavoastră cuvântul să vă întreb dacă au făcut bine, dacă ne-au făcut bine americanii prin acest comunicat. Ne-au făcut mai mult bine sau mai mult rău? 0372 este numărul de telefon. Iau cât mai multe telefoane astăzi. Dacă spuneți lucruri care nu sunt adevărate, intervin și vă spun ce știu eu, că ar fi adevărat. În rest, o să încerc să stau, cât, să vă influențez cât mai puțin opiniile. Bună ziua, Liviu! Bună ziua, Moise! Bună ziua tuturor! Vă ascultăm! Uh, nici Domnul Iliescu n-a făcut ce-au făcut oamenii ăștia. care a fost... Cine a fost? Cel care a introdus sistemul camarilelor în politica românească. Camarilele mm, apolitice. Nu, nu. Sistemul camarilelor mă rog, din vremea voievodilor. Din vremea caro, da, da. Mă rog, trecem peste. Dar nici el n-a făcut lucrul ăsta. Adică ce? Nici. Ce, fac, ce face PSD-ul acum? PSD-ul s-a schimbat, s-a schimbat foarte mult. Liju, dacă foarte încercați mult. să spuneți că pe vremea lui Iliescu România a avut o direcție pro-occidentală, acest lucru este corect, dar după puciul de la Moscova din august 1990. Înainte de asta nu aveau o, o direcție pro-occidentală. Așa e, așa e. Așa e. Așa. În schimb, au avut această atitudine, inclusiv Năstase, inclusiv Iliescu, Iliescu. În al doilea mandat, care... da? În, alt, în alt sau al Sau treilea, le-a da, da. fost. Posibil. Da, al treilea. Așa, bun, haideți, haideți la dezbaterea de astăzi, e multă ce... lume care vrea să se pronunțe în legătură cu americanii. Deci faptul că da, Departamentul la de la Stat a, de a dat așa. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus Cristian Tudor Popescu aseară și a spus că atitudinea statelor unite prin Departamentul lor de stat a fost, este corectă, dar nu e dreaptă. Și cred că așa e. Dar trebuie să, trebuie să ne dăm seama că acum... Statele Unite nu mai sunt conduse după așa-numita political correctness. Deci, uh, Statele Unite, au, așa. dacă erau democrații la putere acum, comunicatul lor ar fi fost așa, uh, susținem lupta anticorupție uh, și așa mai departe. Așa. Dar acum, uh, Rex Tillerson, care vine din corporate, împreună cu Trump, care vine din corporate, acolo lucrurile nu stau așa. Acolo îi se spune... Băiești Cu prost, că... cum ar veni, nu? Ceva de genul Bună ăsta. Ziua. Bună ziua, bă băieți! Așa. Deci semnale au fost date până acum, foarte clar. Nu cred. Semnale au fost date prin Bine, okay. și prin Rex Bine, e, e, punctul, mai... e punctul noastră de vedere, liviu respect. Uh, dincolo de Rex Tillerson și de uh, Donald Trump, să știți că în continuare există acolo un aparat de... Uh, nu? De acord. Așa, de acord. care știe, Sigur, băi, putem face există, asta, putem nu... Există, dar din aparatul acela s-a extras uh, acea politică al okay. A rămas acel aparat, dar s-a extras acea corectitudine politică. Bine, ok, e punctul noastră de vedere. Deci, până la urmă, sunt, iată, la Casa Albă sunt niște oameni care nu stau prea mult de politățuri diplomatice, zice Liviu, și de aia și-au permis să intre. E dureros pentru noi, dar e corect ceea ce spun. Cristian, bună ziua! Salut, Măințe! Bună ziua tuturor! În punctul meu de vedere, ca să răspund punctual, aș spune că da, au făcut foarte bine că au intervenit, pentru că și-au dat seama că nu mai au cu cine să discute prea mult în țara asta. Mă uitam, chiar ascultam declarația lui Șerban, da? Și cu cine să discute ăștia? Cu genul ăsta de oameni? Cred că nu știu deja cu cine au de-a face? Adică, opoziția este bara-bara și la noi. PNL-ul sunt unii care abia așteaptă dacă își toarcă legile justiției. Da, au, e clar că o parte dintre peneliști au interes direct să treacă acele. legi. Nu joacă la două capete numai că nu vorbesc. Nu joacă Cu decât la un capăt. Ei doar da. tac când vine vorba, așa da, corect, și... corect, așa este, doar tac, dar hai să spunem că măcar mimează că joacă la două capete pentru unii care se uită de pe marți. Așa, Cristian, da, deci... Ce dar încă o dată, nu credeți că e jignitor acest tip de comunicare cu România, că mulți români vor zice, băi, alo, suntem și noi o națiune independentă, cum vă permiteți? Ia vorba alu la și cu americanii da. ăștia, știți? Singura adică chestie, da, da, știi melodia cu toții și așa, să nu o spunem la radio uh, cum am amendează cineva, da, Singura chestie care era dură acolo, într-adevăr că spunea și Popescu, ieri, Cristian Tor popescu e acel ârci. Da. Pentru că dacă foloseau probabil orice alt cuvânt, orice alt verb acolo, nu mai era atât de dur. Sau nu mai părea poate atât de dur. Știți, era în zona de diplomație. Din punctul meu de vedere, americani își apără granițele lor acum, dacă mă întreb pe mie, pentru că Ceea ce se întâmplă aici la Est cu Turcia, cu Polonia, cu Ungaria, cu Cehia, cu Slovacia da. și mai nou cu ce se întâmplă în România, înseamnă pentru ei acel atac pe care deja război, dar nu la nivelul din Ucraina, ci la nivel pe care prietenii noștri ruși cu zilele deja îl fac de nu-i adevărat. Da, acum Eu am spus odată, vorbeam cu cineva. Da. război mondial a început de când a apărut internet, sau a apărut bază de date? Numai că nu îl spune nimeni deocamdată, pentru că de-aia sunt băieți din ăștia la calculatoare. Uite-te și la noi ce se întâmplă, că se deșteaptă și ai noștri, dacă este să mm, Ok. Bine, Cristian, v-ați făcut înțeles. Uh, trebuie doar să fac eu o completare la ce spuneți noastră. Război hibrid nu este neapărat ce am văzut în Ucraina. Adică apariția, au... am mai spus asta, dar trebuie să o repet, ca să înțeleagă cât mai multă lume. Atunci când apar omoliții verzi, aceea e o invazie. Războiul hibrid este cel care se poartă înainte de apariția omuleților verzi, în care se creează tot felul de animozități interne, se amorțează conflicte, pentru, a o, pentru, pentru că atunci când vin omuleții verzi, să nu mai întâmpine niciun fel de rezistență. Aia vin și pun acolo, mă rog, în fine. Vasile, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Americanii vin să ne salveze țara, pentru că politicienii noștri o distrug. În goala lor, după uh, uh, interesul lor strict personal, ei distrug România. Asta se întâmplă. <hânt> Guvernarea pe care ei o fac nu este o guvernare democratică. Nu este o guvernare de jos în sus. Este o guvernare care vine de sus în jos. Total nedemocratic. În, încă n-am tupărul... ajuns acolo, trebuie să precizăm asta. Dacă am... Deci când A, am ajunge acolo, -am noi doi nu o să mai stăm de vorbă la radio. Da, O să vorbim fiecare pe sub lui la casă, dar nu la radio, deci cât, cât noi mai vorbim aici, să știți că România este în continuare o democrație. Încă nu suntem acolo. Da, dar se guvernează de sus în jos. Nu de jos în sus, cum ar trebui, considerând ce spun masele de oameni. oameni. Masele de oameni sunt neputincioase la ora actuală. Uh... Sunt, conduse de, sunt conduse de niște oameni care nu-și urmăresc decât intre lor strict personal. Și în asta de a-și salva pielea, distrug țara. Ok. Revenim la americani. Deci americanii nu v-au ofensat să poziția lor. Am aici să ne americanii ne salvează. Bine, Vasile, vă mulțumesc pentru opinii. Bogdan, bună ziua! Bună ziua! Zice în primul rând sunt de acord și cu Vasile și cu Cristian, în parte. Da. Cu Vasile sunt de acord... Este o democrație hibridă, pentru că fără educație, văd că se tot, plus, se tot uh, pune la înaintare ideea asta, poporul este suveran, poporul, poporul ne-a votat. Mm, poporul care Eu, a să știți, votat... suveranitatea este un termen complex care există da, exact. în Constituția României și e important că există acest lucru. Eu țin la suveranitatea țării mele. Însă, uite, vă dau un exemplu. Există un articol, cred că articolul 2 din Constituție, chiar cel care definește suveranitatea, care spune că nimeni nu poate exercita suveranitatea poporului român în nume propriu sau al unui grup. Vedeți? Sunt lucruri pe care nu le știe toată lumea. Nu, exact. Așa. Sunt de acord. Mai devreme nu mai de cine exact, Șerban, Nicolae, sau nu mai știu, zicea că poporul este suveran și uh, poporul ne-a ales. Da. Dar nu, nu pentru asta, adică cum... n-au zis, -au zis exact. băi, noi facem asta, hai, să vedem, ne dați votul. Nu, i n-au spus că schimbă direcția de... țării. Da. Corect. Pe de-o parte și pe de altă parte nu știu cât de informat este poporul de, de schimbările de genul ăsta. Uh, și cu Cristian sunt de acord, războiul este constant, oră de oră, pe internet. Revenind la americani, ca să-mi exprim și o punct de vedere mai direct, da. sunt de acord și cu tonul și cu mesajul pe care l-au transmis. Deci, dumneavoastră, Bogdan, considerați că americanii v-au făcut un bine când au dat acest comunicat? Da, cumva mi se pare că în momentul în care exagerăm cu reacțiile astea de orgoliu în care mă simt jignit, nu știm să luăm un feedback și nu știm să primim un feedback, o, o critică destul de dură, dar corectă din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599 Alex, bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră, cum v-ați simțit când ați auzit ce zic americanii de țara dumneavoastră? Sunt într-o ceasă totală. Da, Eu e, sens, toamnă. Să zic, sunt... da e toamnă. Da, toamnă, corect. Așa. Deși sunt, am participat, să zic, la anumite meeting-uri, primul instinct a fost... Evident, din mândrie să zic stămești, stai, lucrurile poți spuse, dar într-o anumită formă. Așa, deci, hai, au, hai să a... zicem ca să nu mame dezești pe mine ce ne au, să zicem așa, primul instinct a fost să mă gândesc la Tudor Chirilă, da? A, de asta? Corect, așa. corect, Bun. corect. Dar în momentul ăsta, judecând un pic, pare situația a fi foarte gravă și evident că nu avem toate datele, dar dacă au recurs la un asemenea comunicat, au făcut-o doar pentru faptul că, într-adevăr, sunt situația de nesarbat. Înțeleg eu În ah. într-o situație, într situație limită Trebuie să și la Polonia De exemplu, nu? Și în alte țări din, din zona noastră Inclusiv Ungaria da. În care se întâmplă anumite lucruri Oare și cum asemănătoare Chiar ei mai avansați decât noi, v-am zis ei au niște mulțimi cu torțe și steaguri pe străzi, niște demonstrații de naziste care cer Polonia albă și așa mai departe. Uh, și care, de fapt, sunt... dole, nu e ca și cum ar fi. Deci, uh, Varșovia nu e ca miunhenu. Nu s-au repezit musulmanii spre ei. Că nu sunt nici ei așa mult înaintea noastră. Și, oricum, sunt departe în urma europenilor. În momentul în care ei au pus problema în felul acesta, ei, de fapt, uh, au... Merg, au un cal de bătaie împotriva Uniunii Europene, ceea ce, de fapt, asta e problema exact, în Polonia. Exact, exact, exact, exact. Scopul Finde fiind același, modificarea -a. legilor justiției, deci ceea ce fac ei în momentul exact. de față e fix ce se întâmplă exact. în România, modifică în Parlament exact. legile justiției, acolo e vorba de atribuțiile în alte curți, de cine numește judecătorii la în alta curte, e un pic, un pic doar altceva decât e la noi. Este adaptat, evident că toate atacurile de genul ăsta, care vin, cred eu, din Est, sau probabil că toată lumea își dă seama că vin din Est, da, de la Moscova, sunt stu foarte bine studiate și sunt, uh, sunt gândite în funcție de mentalitatea și de uh, profilul poporului unde se aplică. Da? Dacă, să zic, la, la polonez, o prins genul ăsta de... de uh, da, sunt, sunt, sunt niște popoare foarte diferite, polonezii, ungurii și românii, deci cele exact. mai importante care fac această centură de est, să-i spunem așa, sunt, nu poți să le aplici același model. Sunt foarte diferiți unii de ceilalți, unii sunt slavi, alții sunt finougrici, alții se cred latini și sunt latini. Sunt unii sunt ortodoxi, alții sunt catolici, unii. Deci sunt foarte. Dar scopul, multe diferențe. scopul este același. Scopul este același, doar că au fost aplicate metodele cele mai eficiente în funcție de mentalitatea și de structura poporului în care unde s-a aplicat. Au fost adaptate metodele, ca să spun. Dar scopul final este același. Îndepărtarea de lumea europeană și reintrarea sub, sub se cheamă, sub, sub aripa. Eu cred că e mai degrabă de vorba de un control asupra acestor teritorii. Să nu vă, vă imaginați că Polonia vreodată va deveni filorusă. Este exclus acest lucru. Deci națiunea poloneză s-a format sub ocupație rusească. Au fost rași de pe fața pământului de vă câteva ori de ruși. Ca țară și, mă rog, mai multe orașe de ale lor Au stat și s-au uitat cât i-au raz nemții de pe fața Pământului Adică, acolo sentimentul antirusesc este chiar probabil mai puternic decât în România Și în România e puternic Deci nu vă imaginați că vor veni iarăși cu tancurile, Că n-au nevoie să vină no. cu tancurile. interesează no. să controleze prin diferite pârghii Corupția fiind una dintre ele Bani, corupția, si. da? Așa. Foarte eficientă și foarte ușor de aplicat în toate țările, în toate țările atât în Ungaria cât și în Polonii. Bine, haideți să vedem intervenția România. americană. Că dincolo, deci, o vorbă spune că, o vorbă veche spune că drumul spre Iad e pavat cu bune intenții. Poate americanii au avut bune intenții, dar ia să vedem, n-au greșit, poate are și predoiul dreptatea lui. Băi, în felul ăsta poate ei dau apă la moară exact sentimentelor anti-americane anti și unui naționalist de stat care ne împinge toți spre ruși. Ce ziceți? Și eu cred, eu cred că forma a fost este nefericită, forma în care s-a făcut lucrurile. Intențiile probabil că sunt foarte bune, situația probabil că o impune, dar dacă s-ar fi gândit un pic mai mult, da. s-ar fi găsit o formă oareși cum mai, mai, mai diplomatică. Cum, Ia, mult, cum? Mult ar fi, mai cum ar fi, fi fost Păi uite, a, vă dau un sfat. Îmi pare rău că n-am deschis în momentul ăsta. Vedeți că s-au mai întâmplat niște chestii între timp. Uh, asta găsiți, am scos eu, găsiți pe site-ul meu și e și potrivit, doar dați click acolo de pe YouTube Conferința comună din iunie, cred că 9 iunie sau 7 iunie 2017 A președintelui Iohannis cu Donald Trump La un moment dat Donald Trump zice în felul următor Știm în legătură cu uh, lupta împotriva corupției Știm exact ce se întâmplă în România președintele Iohannis va câștiga această bătălie. Așa s-a exprimat Donald Trump la vremea respectivă. Noi n-am reușit atunci să înțelegem, adică ce știa Donald Trump, exact ce știa, ce știu americanii exact despre lupta împotriva corupției sau despre această bătălie care se duce în țara noastră. Nici acum nu ne este foarte clar, însă urmărim ceea ce se întâmplă pe mai multe meridiene, apare în coordonat de cineva în condițiile în care noi și polonezii ne înțelegem greu unii cu alții și ne înțelegem în engleză când ne înțelegem, Uh, îți vine să crezi că americanii știu ceva în plus decât știm noi. De-aia vă zic. Bună ziua, Dan. Am închis, Dan. Am vorbit eu prea mult, îmi cer scuze. Valentin, bună ziua. Uh, bună ziua, Moise. Bună ziua, ascultătorilor. Eu am doar o remarcă, și anume uh, să nu uităm că nu este prima dată când americanii, să generalizăm așa, americani, că nu americanul de rând transmite un comunicat către românul de pe stradă care iese la... Nu, americanul la mături, dar nu, nu știu unde e România. Asta e... Știm, exact. E clar, exact. Da. Americanii, deci, prin vocea diplomației, au transmis nenumărate uh, avertismente, recomandări și așa mai departe, și când a existat PNA- vechi și de când există DNA-ul pe care îl sprijină direct fără niciun fel de ascunzișuri. Uh, și acum ne-au ghidat tot timpul, atenție, bă, băieți, rămâneți la suprafață, rămâneți focusați pe ce aveți de făcut. Uh, este prima dată însă din câte eu știu, poate că cineva mă poate corecta când departamentul de stat fa face direct un mesaj către România și nu trece prin uh, consul sau prin ambasadorul din România, care de regulă ieșea și făcea anumite declarații în presă. Dar numai așa... că vedeți că ambasadorul este în momentul de... ambasadorul din România este vânat în România. De, de prin septembrie anul acesta, la semnalul domnului Dragnea, au început mai întâi Tudorel Toader, după care diferiți parlamentari, care au început să-l atace pe ambasadorul Statelor Unite. În vreme da, ce da, da, da. Mihai Fifor se ducea în Statele Unite, Ministrul Apărării, având acolo niște. Am aflat după aceea și noi că s-a publicat în presă, având niște contacte cu o firmă de lobby angajată de un consilier al domnului Iordache, ce urmărea să îi deschidă niște uși lui Dragnea la Casalbă, până la Donald Trump, dacă s-ar fi putut, pe bani grei. Deci asta da, se de întâmpla. Da. Este aceeași ecuație prin care dacă cineva vine și spune că copilul tău, s a făcut ceva la școală, tu te duci tu și verifici că tată, nu crezi ce zice altcineva. Și deci mă îndoiesc că toate aceste eforturi au vreun rezultat în sensul în care să îl înlături în ghilimele pe ambasador. Dar revin la... mai am o singură remarcă și anume, dacă citiți pe pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite în România mesajul pe care el au tradus și eu consider că e singura traducere oficială a mesajului Departamentului de Stat, cuvântul de acolo este îndemnăm Parlamentul României nici de cum uh, comandăm, poruncim da. sau așa mai departe. Da, Băi, asta, e, da asta, e, asta e traducerea pe care a făcut-o toată lumea. Dar acel urge că la el vă referiți, v-am zis, a făcut da. cineva, cred că chiar domnul Dan Ioan Pop, pe site-ul meu, a făcut este acest... Îndemn mai ferm. Da, deci a spus dați următoarea căutare pe site-ul Departamentului de Stat, ce-a dat el, și-a pus un link și zice așa, ia să vedem, când, au mai, când mai folosește verbul urge, da? La modul imperativ, departamentul de stat al Statelor Unite. Și concluziile sunt uimitoare și pot fi și uh, umilitoare pentru Kenya, pentru, da, și pentru Ungaria, și pentru autoritatea acordă din Irak, și pentru Sudanul de Sud, pentru Zimbabwe, pentru Ucraina, uite, Bahrain, China. A fost folosite înainte de o posibilă acțiune militară, adică e foarte drastic. Nu, ei, nu, nu, nu, nu vă gândiți la așa ceva, Dumnezeule Mare, sau dumneavoastră... În România, eu vorbesc de ce făceau dincolo. Nu e aici acolo, nu e chiar așa. Nu trebuie... domne deci imaginea asta a americanului pistolar care se duce și dă cu rachete prin toată lumea, este una destul de greșită. Uh, nu e chiar așa adevărat că departamentul de stat e o instituție foarte puternică în condițiile în care Statele Unite conduc lumea într-un sens bun, pozitiv cel puțin până acum cât a fost Obama nu cred că s-au îndoit foarte mulți că americanii vor alceva. chiar dacă au pierdut zone de influență ajutând sau provocând sau lăsând să se întâmple de exemplu niște revoluții democratice din Africa, de Nord și până în Orientul Mijlociu ei sunt niște promotori, ai democrației. orice s-ar spune ce zice acum lumea că stai, domnule, că ei trebuie să ne vândă nouă rachete, păi nu, să vă zic cu un secret ni le-au vândut deja deci comunicatul Departamentului de Stat a venit după, după ce președintele Iohannis, asta s-a întâmplat ieri de dimineață, a promulgat legea aprobată de Parlament privind achiziția de rachete Patriot. În același timp și cu rachetele astea e o poveste. Căscutul ăla de la deveselul în care i au băgat o grămadă de bani, niște miliarde, pur și simplu de dolari, Scutula nu se poate apăra de rachete cu rază lungă sau de aviație. Și atunci trebuie să organizăm împreună apărarea teritoriului României, inclusiv, deci, a scutului de la Deveselul. Să vedem lucrurile așa. Nu vreți? Anca, bună ziua! mai Anca? Ștefan, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Vă ascultăm. Uh, Vreau să spun așa cum sună, să zic, fără să citești ce au scris americanii, fără să fiu prea mult documentat, Aș spune că mesajul este împărțit în două. Una pentru populație, în ambele părți a populației și cei care încă gândesc că cei de la putere fac ceea ce trebuie și pentru cei care mai ies în stradă, mai stau puțin, mai comentează pe net, se mai enervează, mai iese puțin în piață. Deci o parte pentru populație și o parte pentru cei care ies în stradă? O parte pentru toată lumea, inclusiv... Cei care ies în stradă, și inclusiv Așa. cei care nu ies în stradă, și anume pentru cei care ies în stradă, și anume o susținere. Okay. Gen Băi, mai ieșiți, mai ieșiți că nu sunteți singuri, pentru că sentimentul pentru cei care ies în stradă este că am rămas și că, și că, și că nu vom fi înfrânți. În exact iar. ce vorbeam ieri, că nu duce, că mulți au spus ieri la emisiunea exact. de ieri, Doamne, nu știm unde va duce chestiunea asta, dar nu ne lăsăm. Sau, mă rog, în cel mai bun caz. Ei, acum. La... Da. Așa, deci ok. Atunci, la o atitudine de genul, băi, au câștigat. Adică ca și ce să urmează să întâmple, hai să ne dăm cu ei sau să plecăm din țară. Interpretarea Am dumneavoastră astfel. e susținută de faptul că, într-adevăr, mesajul departamentului de stat este fix mesajul străzii. Mă rog, și al magistraților, și al mai un... multor oameni. Așa. Deci, și este public și publicat. Mă gândesc că ar fi putut cineva de la ei să l sure pe Dragnea sau pe X sau pe Y și îi spunem: băi, termină, că nu-ți mai păi... este contractele cu nu știu ce, ne băgăm noi, nu știu, vedem. Doamne, asta, mai... teamă, asta încerc să vă spun, că din 9 iunie și până astăzi mi că toate celelalte căi de comunicare au fost epuizate. De la mesajul președintelui Trump și până la vizita lui Rex Tillerson, acum cât? Două săptămâni, pe 15 noiembrie, când ne-am trezit cu el la autopeni. Și cauză, aici, da. am făcut o escală tehnică. Auleu, și rămâi peste noapte mm. Mm. Atât Probabil că exact, a rămas peste deci noapte Adică nu știm exact ce a făcut Rex Tillerson La București, dar După aceea... Cineva a disputat a, Așa, deci e posibil că aceste căi Să se fie puizat deja, asta încerc să vă spun E foarte probabil că nu face Niciodată Nu fac Statele Unite așa ceva cu un, cu un aliat Niciodată, decât dacă s-au epuizat toate celelalte căi Deci, telefoane, exact, discuții mai... Și așa mai departe mai există încă un lucru. Cred că mesajul face parte și din ce a spus președintele Iohannis că lucrurile nu vor rămâne așa. Deci una fi pentru stradă, ce anume că suntem totuși aici, că alt efect nu poate să aibă, decât să fie niște declarații de la noi la ei, la ei la noi, uite cât. Și ce altă parte, exact ce a spus președintele Iohannis, că lucrurile vor rămân, nu vor rămâne așa. Ce anume că nu cred că avea alte opțiuni decât să apeleze, la un sprijin extern care nu putea să și-l asume. Um, ok, e punctul noastră de vedere, dar mi asta mi-a adus aminte de o interpretare foarte oarecum diferită de a dumneavoastră pe care am văzut-o la jurnalistul Liviu Avram, pe care îl prețuiesc foarte mult. Este un om cinstit și care înțelege lucruri și deștept și documentat. Liviu Avram a zis în felul următor, nu cumva ar trebui să vedem în acest comunicat al departamentului de stat și un mesaj pentru Iohannis? care e destul de sigur pe el și zice că va folosi toate căile ca să întâmpine, poate americanii s-au gândit măi, prietene, să nu fie prea târziu până te hotărăști tu ce și cum. Eu nu sunt de acord cu această interpretare personală. Eu cred că din contră. Ei au intervenit cumva într-un moment în care le-a fost teamă pentru Iohannis și pentru pierderea ceea ce a mai rămas credibil din statul român. Dar asta e doar interpretarea mea. Ciprian, Bună ziua! Bună ziua, domnul Oiseguran, și dumneavoastră și la ascultători dumneavoastră. Vă ascultăm. Cred că, în primul rând, domnii americani, la fel ca și oricare din Rusia, nu au dreptul să se amestece în treburile noastre. Categoric. În primul rând. În al doilea rând, cred că, exact cum a spus un alt interlocutor, s-au epuizat multe dintre ele diplomatice și eu un semnal de alarmă. Vor să apere interesul lor. Au niște contracte serioase cu noi. Nu e chiar așa. Asta încerc să vă spun. Domnule, nu e. Nu stau americanii în 700 de milioane sau 900 de milioane nu, cât dăm noi atestat. pe... Da, mai depindem. <laughs> nu, <laughs> să, știți, să știți că alte țări din Est au cumpărat America, avioane F-35 mult mai scumpe. Adică, nu cre credeți-mă că nu despre asta e vorba. E de data asta și plus că, încă o dată vă spun, dealul ăla s-a făcut, s-a încheiat cu rachetele Petriot cel puțin. Mai e în negociere, într-adevăr, o achiziție de rachete Sol-Sol Himars, care e o artilerie performantă. Ne trebuie și aia, bineînțeles, ca țară amenințată de o putere continentală cum este Rusia. Mai sunt niște dealuri care urmează a fi negociate și parafate, dar cu astea cu rachetele Petriot era urgență. Că deja sunt niște, niște baterii de rachete petrol, să știți că deja sunt în România și sunt operaționale Au venit la niște exerciții și probabil că vor rămâne pe aici până ori ajunge alea aduse de noi Deci de-aia vă zic, când noastră ziceți americanii au interese financiare Eu vă spun că americanii deja ne dau tot felul de lucruri Pentru că vai de steaua noastră este cârpiți în fund Și avem dita mai scută antirachetă în România pe care nu putem să-l apărăm la o chestie Adevărat. Nu neapărat uh, interese, uh, interese financiare, interese strategice. Așa. Totuși. Uh, suntem, fără tampon, uh, pe graniță cu Rusia. Da. Și nu suntem pe graniță cu Rusia. Că... Ucraina e pe I graniță nu, cu dar Rusia. dar e, e Ucraina care i vorbaia. Jumate Ucraina, uh, pot să zicem că deja e rusească, Moldova. Nu, mate, nu, nu nici Asia, vorba de așa ceva. Cum puteți să spuneți că Ucraina e rusească când Ucraina e pe picior de război cu Rusia? Și Ucraina e o dita mai țară cu o mai armată, adică nu e, e, e este România. E Doar e o parte, o mică parte, da, să știți. Dar o parte cu ieșela Mare Neagră, care noi suntem acolo. Da, nu, nu, suntem nu, nu. Ucraina n-a pierdut litoralul Mării Negre. deși poate inițial ăsta era planul Rusiei, să vină până la Odessa. Acest lucru nu s-a întâmplat. Da, adevărat, dar nu-i târziu. Eu știu dacă nu-i târziu. târziu. Așa, deci, deci unde vreți să ajungeți? Cred că, da. Scuze, cred că aici undeva, undeva negocierea maximă e undeva, cred că totuși America-Rusia și noi suntem undeva la mijloc. A, deci nu contează. Deci, ce ce nu cred credem noi nu contează, nu? Undeva... Nu prea. Am, am înțeles. înțeles. Păi atunci de ce să ne supărăm pe americani? a fost. Nu ne putem supăra pe americani. Nu ne putem supăra pe americani. Sau să ne supărăm mai mult pe ei sau pe ruși. Nu ne cred că ne putem supăra pe niciunul. E ca, și, e ca soarta. Da. da? Deci da. când zice... Da. Deci, asta e soarta noastră. Bine. Deci Mioriță... o să fim ninja de tenis. pasați într-o parte și în alta. Bine, păcate. Ciprian, vă mulțumesc. Mioriță, laie, laie, nu o să fim niciodată mai mult de atât. Vă mulțumesc, Ciprian. Dan, bună ziua! Eu zic să avem, a, domnule, și noi o părere, să avem o poziție, să ne gândim ce suntem în stare, ce nu suntem în stare, ce vrem să facem, care direcția țării, să o stabilim noi, de ce nu? Poftiți, Dan. A, bună ziua, domnule Goran. Eu nu o să am o abordare foarte politicianistă, așa, a, pentru că, mă rog, pornesc de la premiza că întrebarea dumneavoastră este inutilă, atât timp cât americanii probabil și-au toate căile de toate modalitățile de comunicare și mai ales atât timp cât americanii fac ce vor. Uh, o să spun doar atât. Eu americanii am pic nu pic fac el. tot ce vor în, în România. Uh, asta este impresia noastră sau e doar părerea noastră? E părerea mea. Dar da, și da, aceste evenimente. Dacă americanii susțin lupta împotriva corupției, de ce mai vorbim de Dragnea și de Tăricianu? De ce au ei guvernarea? De ce? Dacă americanii fac ce vor... Cum vă explicați aceste realități pe care le trăim, dacă americanii sunt Dumnezeu? Eu cred că da. trăim momentul ăsta pentru că pe americani nu interesează atât de mult încât să -i intervină decisiv. Dacă îi va interesa, și asta este un semnal că deja poate a început să-i intereseze, atunci intervenția lor s-ar putea să ne ducă cu totul și cu totul altă direcție, poate benefic, adică sigur benefică pentru noi. Dar eu altceva voiam să spun. Stați, stați, uh... că n-am înțeles foarte clar ce spuneți. Noastră, sunte... Noastră, de fapt, ne-a spus bancul ăla, hai să atacăm în Statele Unite și să ne predăm. Asta ați vrut să spuneți? Tot, totu... Nu, nu, nu. Tot un, banc, tot un banc voiam să vă spun sau o poantă. <laughs> uh, voiam să mă refer la, la ministrul Tudorel Toader. Eu am un beagle. beagle este un fin de talie medie, foarte simpatic, da. uh, dar care, al meu cel puțin și probabil și ceilalți, latră numai la câinii foarte mari. Și l-am auzit astăzi pe, pe Tudorel Toader spunând că americanii intervin atât cât li se permite. Credeți-mă că mi-l imaginez pe Tudorel Toader cu pătrețelele pe abdomen ale lui Bruce Lee. Asta este absolut tot ce aveam să spun. Ok, bine, Dan. Vorbim în metafore cât vreți dumneavoastră, dar în același timp să știți că aceste probleme rămân. Eu cred că poziția noastră n-a fost foarte diferită de uh, cea lui Ciprian, ca vor, care a vorbit înaintea dumneavoastră și care a fost una fatalistă, așa, specifică poporului român. Și de o fi să mor, să le spui lor. Că de-aia mă enervează pe mine Miorița dincolo de fapt că m-a niște ani cu ea. Adrian, bună ziua! Bună ziua, să vreau să încep cu o glumă pe care am văzut-o pe net astăzi. Unii își doresc să fim al 51-lea stat american acum. Da, am ai, astăzi, e, e veche asta. Hai că era exact. cu nemți inițial. Să-i atacăm pe nemți și să ne predăm, asta e veche. Deci exact. acum putem să zicem și cu americanii, dacă asta e. Măi să vreau să mă refer uh, mai degrabă la latura militară a legăturii noastre, dintre, a legăturii dintre noi și americani și nu putem să facem abstracție și de Polonia. Uh, ne asemănăm foarte mult cu ei, suntem aici în aceeași parte. În Polonia există derapaje mult mai mari ca la noi privind justiția. Da. Acolo, din câte am înțeles eu, președintele și cu parlamentul cântă la unison. Da. Deci este o, o... da, da, da, da, Adrian, să vă spun diferența. Acolo există un partid anti-european, nu mai puțin da. și vă las, există un partid da. anti-european care cu asta și-a făcut campanie și cu asta a câștigat alegerile. La noi n-a fost așa. Oamenii ăștia care mai... ne duc acum către altă direcție n-au zis domnule, că vom schimba direcția țării sau legile justiției. Nu, i-au zis noi vă vom salariile și pensiile. Și noi am râs, n-am zis nimica. Floarea albastră, floarea albastră, hai votați. -i. Și au votat. I-a votat lumea. Și acum ne trezim cu un partid anti-european care n-a primit un mandat în acest sens de la populație, deși ei zic: băi, n-a votat lumea." Păi da, dar nu pentru asta v-a votat, pentru altceva. Asta e diferența dintre România și Polonia. Da, iaznaziște acolo. În România poate încă nu sunt, dar se străduiesc să devină. Mai mult și de asta am sunat uh, astăzi la tine, pentru că încerc să înțeleg și eu și sunt convins că și alții vor să înțeleagă de ce americanii nu au suflat o vorbă polonezilor. Nu mai scrie un comunicat al departamentului de stat, iar cu noi se comportă așa, nu înțeleg. E complicat într-adevăr, e foarte complicat. Deci, nu, deci nu înțeleg. E vorba nu de. de... Uh, ok, o să mai... am mai scris și o să mai vorbesc despre asta, deși nu sunt un specialist pe politică externă. Citesc Le că pot repet, de mult... am căutat cam de oră. Da. Și nu am găsit absolut nimic pe pagina Departamentului de Stat Citesc cât, pute, cât pot de mult Și încerc să înțeleg și eu Și să-mi spun părerea doar atunci când uh, Cred că Părerea Suntem mea Copiilor favoriți, nu-mi dau seama nu -au este... Luat... Aici nu este știu. vorba de o politică duală A, a, a Statelor Unite a, a casei, am încercat să vă mai explic Casa albă Eu am văzut și... fasciști pe străzi în Polonia Deci oamenii sunt da, Așa duși este. Departe. Așa este și domnul Trump cum e? Donald Trump, cum e în opinia noastră? Pozițiile lui Donald o... Trump față de supremația albă și toate chestiile astea, despre ele ce părere este, aveți? Este, e, Iată, vedeți? Deci acolo, acolo, în mod evident, este un soi de, nu știu, că nu i-a zis chiar confruntare, negociere, în interiorul uh, aparatului de stat american, între Pentagon și Casa Albă. Dacă dumneavoastră urmăriți pozițiile uh, șefului Pentagonului, generalul James Mattis, să vedeți că omul este pro-NATO, nu anti-NATO, cum este Donald Trump. Să vedeți că, de exemplu, James Mattis a cerut uh, o suplimentare a bugetului pentru upgradarea scutului de la Deveselu, iar Casa Albă și-a folosit dreptul de veto. N-a fost de acord, au mai negociat, au mai discutat, până la au zis nu, doamne, nu facem asta, nu, nu vă lăsăm să dați rachete mai bune acolo. Deci, e o întreagă discuție în interiorul puterii de la Washington. Acolo există, într-adevăr, o tabără pro-NATO care dorește continuarea politicii americane de până acum și o altă tabără care e mai degrabă insuflată de președintele Trump, în care în continuare n-am încredere, să știți. Sunt tensiuni inclusiv între Trump și Rex Tillerson, deși nici Rex Tillerson nu e cel mai bun secretar de stat al din istoria Statelor Unite. Chiar dacă vine din mediul privat, a fost la Exxon, care forează cu Petromul în Marea Neagră și vor și acolo să facă o treabă, se tem de ruși, deci sunt niște interese complexe în România. Trebuie să le privim pe toate așa, trebuie să ținem cont de toate, într-adevăr, dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l pricepem, și asta este concluzia mea, și asta a fost și în februarie când la fel s-a întâmplat, este că Statele Unite, Germania, Uniunea Europeană, nu sunt aliații lui X, lui Y, lui Iohannis sau lui Dragnea, sunt aliații poporului român. Iar aliații noștri au simțit și atunci și acum că suntem în pericol. Și au intervenit, aia. BCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM.